«Погладь мене ще!» – попросила вона пошепки. І я гладив її, гладив її безкінечно, доки ми вдвох раптом не вибухали коханням, що краще за будь-який рушник висушувало нас і знову зволожувало. Вода, жар, піт чергувалися, здавалося, нескінченно. Після безсонної ночі ми, як це не дивно, сильніше відчували голод, ніж у тому. Спустившись донизу, ми застали на кухні Ольгу Миколаївну. О, чудово, що ви вже встали, молодята, усміхнулася вона, скидаючи товстий млинець на вже досить високий стосик таких самих млинців. А я вам сніданок рихтую, а ще там попід дверима для вас дарунок. Ой, не треба було нам нічого купувати, сказав я з усмішкою. То не від нас, якийсь хлопчина вранці приніс. Я підійшов до вхідних дверей, підняв із підлоги полотняну торбинку. Зазирнув до середини і побачив там дві бляшанки дитячого харчування, такі самі, як я нещодавно охороняв на складі, і велику коробку цукерок. Витягнув її. Цукерки називалися Київечірні, і на коробці справді був зображений вечірній хрещатик увесь у вогнях. Я відніс подарунок до кімнати, відкупорив одну з бляшанок і зрозумів, що до сухого молока. Порошок у цих бляшанках жодного стосунку не мав. Очікуючи на такий точно підступ, я відкрив коробку цукерок. Цукерки виявилися справжніми. Залишивши їх на столі, я заховав бляшанки під письмовий стіл. Озирнувся на гулю. Вона солодко спала на боці, обернувши своє вродливе обличчя до мене. Варто було мені тільки подивитися на неї, як будь-яке занепокоєння в душі стихало». Виникала безумовна впевненість у щасті. За вікном сяяло сонце, шелестіло досі зелене листя. Будильник показував десяту ранку. У мене злипалися очі. Хвилин за п'ять будинок затих, завмер, як найглухішої ночі. Ми спали, притиснувшись одне до одного, і знову нам не було тісно на старому полуторному ліжку. Наступного дня Ольга Миколаївна звільнила частину буфета і половину шафи для наших речей. Гуля розвісила свій одяг на плічка, розклала свої речі по поличках. Я зайняв верхню шухляду письмового столу Петра, поклав туди нечисленні трофеї своєї експедиції, фотоапарат Смена, старий номер вечірнього Києва, один Бог знає, чого я його не викину. Увечері кілька днів тому коли я від нема чого робити, вкотре роздивлявся знайдений у наметі фотоапарат, мене знову охопила цікавість. Щільно засунувши фіранки, я відкрив задню стінку сміни і намацав плівку. «Що там може бути знято?» – почало мучити мене питання. Якщо все це належало майору Науменку, то чому він узяв із собою такий дешевий дитячий фотоапарат? І чому залишав його в наметі? Чому намет опинився під піском? Звісно, я сам уже знав, що таке піщана буря в пустелі. Цілком могло трапитися, що сам він ледве з промісця випратися із напівзасипаного намету, і тоді, звісно, йому було не до речей. Але тоді всі його речі опинилися під піском. І куди б він дістався без запасів харчів та води? Що більше я думав, то очевиднішою ставала відсутність зв'язку між майором Науменком і наметом, подарованим мною батькові гулі, але, незважаючи на це, моя цікавість не вгамовувалася. Навіть якщо фотоапарат належав простому київському, судячи зі знайденої газети туристу, все одно двадцять з гаком років, які минули з того часу, надавали моїй знахідці не лише історичної цінності. Якщо ця людина зникла, мають бути досі живі родичі або хтось із друзів, які знали, куди вона подалася. Та й, напевно, існує, як і раніше клуб туристів зі своїми старожилами і ветеранами, для яких моя знагідка буде справжнім подарунком, приводом згадати минуле, а може й розкрити якусь таємницю, адже зникнення людини – це завжди таємниця. Щоправда, може виявитися, що я знайду самого власника фотоапарата, який покинув все, рятуючись від піщаної бурі. Я віддав телефоністці свій виклик і присів на лавочку обличчям до шереги порожніх телефонних будок. Круглий настінний годинник показував одинадцяту. За півгодини я підійшов до телефоністки, попросив її перевірити виклик. Вона відірвалася від читання якогось жіночого журналу, взяла до рук мій папірець, подзвонила на телефонну станцію. «Ірочко, перевір, 37-й, Київ». Потім звела свій байдужий погляд на мене, сказала «Очікуйте». І знову втупилася в журнал. Я повернувся на місце. Почув із вулиці звук машини, що зупинилася. Озирнувся і поглянув у вікно. Біля пошти стояла корична ващістка. І з нею вийшов пристойно вбраний чоловік у окулярах. Зайшовши до середини, він кинув на мене спокійний погляд, попрямував до телефоністки, неголосно запитав її про щось. Знову подивився на мене, потім наблизився. Микола Іванович Сотников?» – запитав він, зупинившись переді мною. Його розумні, примружені очі посміхалися за скельцями окулярів у тонкій металевій оправі. Так, промовив я збентежено. Ходімо. — Є про що побалакати, — сказав чоловік. — Я чекаю на дзвінок. — Нема сенсу. — Це я вас викликав, — сказав він. — Ходімо. — Ви від Вітольда Юхімовича? — запитав я. — Від кого? — Від полковника Тараненка. — Тепло, — чоловік кивнув. Майже вгадали. Ми вийшли із будівлі пошти, сіли до коричневої шістки. Можете називати мене Аліком або Олексієм Олексійовичем, мовив чоловік, заводячи машину. Тут гарні околиці. Ви любите дику природу? Звісно, любите. Інакше що б вам робити в пустелі, правда? І він повернувся до мене зі спокійною посмішкою. Потім протерносовою хустинкою краплоподібні скельця окулярів знову посадив окуляри на трохи Кирпатий ніс. «Ми приїхали повз вокзалу, повернули на незнайому мені вулицю». «Куди ми прямуємо?» – запитав я, помітивши, що ми виїжджаємо з Коломиї. «Я хочу вам показати один хороший санаторій», – сказав Алік, – «на майбутнє. Там і відпочити можна, і підлікуватися». Шістка виїхала на трасу. Прилаштувалася за трейлером із польськими номерами. Олексій Олексійович кілька разів вистромив ніс машини ліворуч, намагаючись обігнати трейлер, але не зважився. Ми їхали вздовж соснового лісу зі швидкістю не більше 60 км на годину. Певне тому на обличчя водія з'явилася кисла міна. Його зовнішність, його манера говорити, чітко вимовляючи кожне слово, кожну літеру, відображали виняткову самовпевненість». Його обличчя заздалегідь виказувало привітність, навіть без посмішки. Людина з таким обличчям не могла не викликати довіри. «Пробачте, що так повільно їдемо», – він кинув на мене швидкий погляд. «Переважно траса не настільки завантажена». Десь за чверть години ми звернули до лісу і поїхали по абсолютно порожній гладенький як лід асфальтовій доріжці завширшки всього лише в один автомобіль. Заїхали у відчинені ворота, повернули праворуч і зупинилися біля дерев'яного котеджу з ганком і широкою заскленою верандою.